Глава 3. Симпатичний чоловік з невеличким шрамом на вилиці віку Ісуса Христа упевнено перетнув залу кав'ярні і підійшов до столика, за яким сиділа молодша від нього років на п'ять жінка. Вона вдивлялася у денці чашки, наче сама собі ворожила на кавовій гущі. І чоловік спитав з геніальною простотою. «Шампанського вип'ємо?» Вона звела на нього тернові очі, не чорні, як співається в пісні, а кольору ще недостиглого терну, із синіми і зеленими переливами. У неї були зовсім білі губи, наведені білою помадою, і білі перламутрові тіні аж до тонесеньких брів. Так досягається разючий ефект очей. «Вип'ємо!» Так само просто сказала вона. Я взяв шампанське і під ривнивим поглядом катрусі Налив два келихи. Як усім цікаво. Головне, гіркаво-солодкий запах французьких парфумів завжди мене хвилював. Робити добре і не зважати на те, що говорять. Добре або ніяк? О, Боже, хоч не гайно у ліжку. Ви не схожі на сексуального маньяка. Інакше я не погодилась б з вами пити шампанське. Бачте... Оксана, можете називати мене санною? Бачите, Сано. Цих навіженців розпізнають, коли вже запізно. На жаль, так. Але це не про мене. Ви добрий психолог? Ні. Поганенький сексопотолог. У мене шампанське ледь не пішло носом. Ви здивовані. Я думав, це чоловіча професія. Чоловіки якраз мало у цьому тямлять. Чесно кажучи, я трохи розгубився. Наскочив чорт на відьму. Я не з того краю почав, але й відступати було не з руки. Ну, тепер мені зрозуміло, чому ви так легко погодилися зі мною випити. Чому? Професійна цікавість. Адже з красивою жінкою не так легко познайомитись. Не вгадали? Просто я бачу, що у вас є на те серйозна причина, тому ви і підійшли без комплексів, хіба ні. Ваша взяла, сказав я. Причина справді серйозна. Того вечора, коли я... «Перший вас побачив, ми сиділи в трьох, он за тим столом. Пам'ятаєте?» Вона запалила сигарету і з цікавістю дивилася на мене. Цівечка диму соталася з-поміж її загострених пальців, які ледь помітно тремтіли. Потім десь уже під кінець до нас приєдналося ще двоє. Ви їх не пригадуєте? Ні, я запам'ятала тільки вас. У загальних рисах. Угу. Я розумію, що це не був. Удар грому, що в переносному сенсі означає кохання з першого погляду. Але мені приємно, якщо це так. І все таки дуже хотілося б, сано, аби ви згадали тих хлопців. Ну, може, одяг, якісь дрібнички, жест, годинник на руці. Ви що, з міліції? Ніколи не повірю. Я не знаю, який ви сексопатолог, але психолог справді непоганий. Я не з міліції, сано. Щось сталося? Поки що не знаю. Але цілком можливо. Ще пам'ятаю того. начіпаю вас схожий. І потім, якщо ті двоє прийшли під кінець, то, напевно, вже мене вже не було. І це можливо. Річ у тім, Сано, що тут є і ваша вина. Моя. Так. Коли ви пішли, я вже не бачив, що діялося навколо. Я просто осліп. Не перебільшуйте. Це правда. Якщо це правда то я спокутую свій гріх. Що я повинна зробити? Я зміряв її очима, ніби прикидаючи, що вона може зробити. Не тепер. Що не тепер? Те, про що ви подумали. І щоб спокутувати гріх, треба знати міру своєї вини. Що, власне, сталося? Ще з один чоловік. Вона вся стислася і ледве не розхлюпала вино зі свого келиха. Я знав, що Сана теж шукає якогось чоловіка, і знав, що йдеться тут про різних людей. Її реакція на мої слова була природною. Як? Щас? Так, як це трапляється завжди. Був чоловік, і нема. Що я ще міг сказати? Хіба те, що трапилося зовсім не так, як завжди. Навпаки, сталося щось дике й химерне, що можна було пояснювати лише кволими здогадами та припущеннями. Адже той чоловік, який дав мені ключ від квартири, не з'явився ні через тиждень, ні через місяць. Ось уже лютий минув, а від нього ні звістки, ні звуку. Ніякого знаку немає від нього. І цю невідомість, і цю невідомість, кажи, не кажи нікому збоку не осягнути. Цю вагату несе на собі тільки той, хто кожною клітинкою тіла чує порожнечу чужого житла. Таку німу порожнечу хоч криком кричи. Нема. Легше було б, аби знав чоловіка. Тоді ще можна щось міркувати і з кимось радитись, а то ж геть безглузде становище. Я не знав навіть його імені. Не спитав тоді, бо й незручно було, адже виходило так, що ми вже знайомі. Не даватимеш тобі ключ від своєї оселі перший ліпший зустрічний. Та тепер я не міг згадати його. Ось чому я знов зачастив до трьох поросят. Маючи надію щонебудь дізнатися про того чоловіка, та ще більшою несподіванкою стало для мене те, що і Іван Маловичко, і Сергій Приходько, і Василь Іванович не могли до пуття згадати, хто тоді з ними був. Вони взагалі довго не могли допетрити, що я від них хочу, шукаючи торішнього снігу. Тобто вони туманно пам'ятали, що було товариство чимале. Видно, коли я пішов, вони ще довго сиділи. Був, здається, Петро Чоломбитько, художник. А вже ж, ми ще говорили, що можна заночувати в майстерні. Був начебто Степан Маківка, отой з філармонії. Потім підійшов Бен. «Ну, ти ж Бена, напевно, знаєш». «Ще б мені Бена не знати, я познайомився з ним випадково, 15 років тому, коли був ще студентом. Тоді ми в ресторані метро завелися через якусь фіфочку, і я хотів начистити писка цьому здорованеві. Я тоді так упився, що розмовляв мертвою латиною, а він, цей бугай, раптом позадкував переді мною і давай миритися. «Чого ти, мовляв, гарячкуєш? Ну, наб'єш мене, розквасиш пику. А далі що?» Чи не ліпше нам взяти плящину і поїхати до мене? Адже ресторан уже зачиняється, а ми посидимо ще по людському і станемо друзями. Я так ошаленів від його щирості, ще за хвилину ми вже мчали в таксі на Святошин. А коли зайшли в його квартиру, то мені відібрало і мертву латину, і рідну. Всенька стіна була завішена спортивними медалями. Бо той, кому я так поривався начистити писка, виявився чемпіоном Європи з боксу Віталієм Бендаловським. Отож я добре знав і Бена, і художника Чоломбитька, і баяніста Маківку. Але вся біда в тім, що ніхто не міг пригадати чоловіка, який дав мені ключ. По-перше, я пізно кинувся його шукати, бо гадав, що він ось-ось таки з'явиться, і той вечір у всіх майже звітрився з пам'яті. Адже знаменним він був тільки для мене. А по-друге, ми були сам на сам, коли я взяв у той ключ. Квартира номер 13 на колишній бульйоні – також нікому ні про що не нагадувала. Нічого путнього не могла підказати й Катруся, хоч знала усіх завсідників. Але ж, побійся Бога, хіба я стежу, хто там до кого підходить? Та все-таки це вона наштовхнула мене на думку підійти до сани. Може, ви шукаєте одного і того ж чоловіка? І ось ми сидимо п'ємо шампанське, і я відчуваю, як дедалі тісніше сплітаються наші погляди. Як хмелію я не від шампанського, а від парфумів, що всотали у себе і запах її тіла. Це схоже на якийсь дуже солодкий експеримент, що вона проводить зі мною відповідно до свого професійного досвіду. Я стою покірним телятком і навіть погоджуюсь випити кави, бо вона поворожить мені на гущі. Все одно почуття тривоги переслідує мене вже давно. Вона вдивляється на денці чашечки і каже, що наді мною висить фатальний Сатурн, що я народився під цією планетою, а в таких людей – Невеселі проблеми і навіть ідеї скорботні. Вони, ці люди, усіх підозрюють, у тому числі й себе. Цим людям треба жити, каже вона, на природі, на вогких берегах озер. А якщо конкретніше, то мені випадає циганський варіант, тобто випадає дорога, і Сана бачить на цій дорозі небезпечну жінку. А я спатиму з нею. Я вже перекидаюся її гіперсексуальним пацієнтом позгоден бути сатиром і маніяком, аби лише лікувала мене вона. Це залежить від вас. А чому ви про це запитуєте? Бо якщо це так, то я хотів би, щоб цією жінкою була ти. Адже я пацієнт навіжениць. Терен в її очах темніє і стає таким, як у пісні. Звільнися. Розкажи, що тебе непокоїть, і тобі стане легше. І я розповідаю їй усе. І про ключ, і про квартиру, і про те, щось уже минула зима, а від того чоловіка ні слуху, ні духу. Я живу серед тіней, на темному роздоріжжі, і не можу звідти нікуди піти. Я просто вдивляюся в темряву, яка лякає мене, але не можу врятуватися втечією. Вона не втішає мене, не каже, що моя тривога даремна, як це роблять лікарі-психіатри. Вона каже... Щось трапилось. Не знаю тільки, чи до того, як тобі дали ключ, чи після, але щось трапилось. Так. І я постійно чую це щось. Воно не полишає мене ні на хвилину. Я роблюся зовсім сентиментальним і санною. Хоч розумію, що вродливі жінки цього не люблять. Але я стаю патологічно-сентиментальним. І кажу їй таке, у чому не зізнаюся нікому. Сано. У мене часто поморочишся в голові. Після однієї бійки я дістав струс мозку, і іноді знаходить таке запаморочення, що я ледве стою на ногах. Скільки це триває? Ну потім воно минулося, і ось тепер знов я не можу вранці схопитися з ліжка. Не треба різко схоплюватись з ліжка. Цього не варто робити, навіть тоді, якщо у тебе все гаразд. Я глибоко ввійшов у роль її навіженого пацієнта. Побачив себе із нею у тому ліжку, побачив великі тернові очі, що розширюються від ляку, і відчув судому в її тендітному тілі. Але я її не душив, не завдавав найменшого болю, а тільки жадібно злизував білу помаду із білих губів, і солодка судома передавалася вже мені. Ти можеш це вилікувати? Тобі треба приймати ноотріпіл, а вилікувати? Ні. Якщо мова про оте щось, то позбутися його ти можеш лише самотужки. Сано. Мені пора йти. Дякую за шампанське. Це було найхмільніше вино з усіх, які мені доводилося пити. Сано. Вона підвелася. Вона залишала нещасного маніяка на кульмінаційному моменті, переходячи межі жорстокості і лікарського етикету. Не йди. Вона ступила крок. Потім пристояла і раптом сказала «Ми часто шукаємо на тих і на там. До побачення». І граційно пішла до виходу, знаючи, що я не зводжу очей з її ніг. Можна було збожеволіти, як їй пасував високий каблучок. Останні саннені слова ще довго відлунювали у мені. Навіть не так слова, як сам голос. Чистий місячний голос. Та раптом я скинувся від раптової думки. Ай, справді, хіба ти певен, що той, хто дав тобі ключ, сидів з тобою за одним столом? Мені аж моторошно стало. Я викорив ще сигарету і теж покинув трьох поросят. Кінець третьої глави